знову все налагодити, адже поки їй страшно, не все ще втрачено. Того вечора Алла була запрошена на показ нової колекції найкращої модельєрки їхнього містечка, де мали танцювати шестеро її підопічних, які об'єдналися в ансамбль «Крокус». Це було важливо, бо модельєрка мала хороші зв'язки, якщо показ пройде вдало, то у перспективі можна очікувати цікавої співпраці, можливої для самої Алли як хореографа. Та несподівано для себе вона залишилася вдома. Думка про те, що потрібно вбирати вечірню сукню, робити зачіску і цілий вечір вислуховувати світські дурниці, пригнічувала. Алла із задоволенням приєдналася до Зенонової мами й Софійки, Зіграли з ними партію в лото, потім нагріли води і помили довге Софійчине волосся. Увечері мали показувати пряму трансляцію чемпіонату світу з фігурного катання. Раптом Алла усвідомила, що все це набагато важливіше для неї, ніж нудний світський раут, що вона не розуміє, як раніше їй могли подобатись усі ці зібрання, на які ходять одні й ті ж, переважно неприємні тобі, хоча й потрібні люди, що їй набагато потрібніше бути тут із донькою. І що їй боляче бачити, як бабуся й онука чудово обходяться без неї, не відчувають потреби в її присутності і цілком самодостатні і задоволені життям. Відтоді, і так тривало майже рік, Алла проводила вдома практично всі вечори. Щоразу отримуючи величезну насолоду від усіх цих простих речей: спільна вечеря, гарбузове насіння, печені яблука, чай із агрусовим варенням, неквапливі розмови, фігурне катання по телевізору. Вона почала плести светри, але робила це не так методично, звіряючись із журнальними викрійками, як її свекруха, а фантазуючи на ходу, вигадуючи орнамент і фасон. І, як не дивно, їй добре це вдавалося. Тут, як і в багатьох інших речах, які їй удавалися, спрацьовувала інтуїція, вміння робити все легко і з задоволенням. Зенон спершу дивувався новим захопленням дружини, підсміювався над її одомашненням, продовжував зникати вечорами, вигадуючи для Алли презентації, які насправді не проводилися, виставки, які ніхто не відкривав, концерти, яких не відбувалося. А вона не мала бажання викривати його. Але часто це траплялося мимоволі, коли учні розповідали їй про ті чи інші події. А їй не потрібно було пересвідчуватися. Вона знала, коли він каже неправду, бачила це у тому, як Звужувалися його зіниці і ставали холодними кінчики вух. Вона знала його настільки добре, що їй навіть не потрібно було доторкатися до кінчиків його вух, щоб відчувати, що вони холодні. Вона мовчки кивала щоразу, коли він йшов із дому ввечері. А він часом, мабуть відчуваючи докори сумління, допитувався її, чому вона раптом стала так багато бувати вдома, і чи не почуває вона себе ізольованою від світу. Одного разу вона зізналася йому про свій страх, що Софійка виросте і не потребуватиме її, що їй вистачатиме самої лише бабці. Тоді вони вперше за довший період часу поговорили по-справжньому, і відтоді він почав ревнувати. Він нічого не казав, але вона відчувала це. Шкірою спини відчувала кожен його уважний погляд, коли його мати і дружина жваво обговорювали вчорашній вечір за сніданком, коли сперечалися, хто з фіналістів чемпіонату краще виконав потрійний аксель, коли міряли нові светри, шапочки й рукавички, коли ходили на прогулянки з Софійкою, і мала приносила додому цілі оберемки каштанів та жолудів, розповідаючи про кожен із них мамину історію. Алла вигадувала на ходу цілі казки про те, як кожен із цих каштанів і жолудів падав на землю, а перед тим висів на гілці і спостерігав за життям унизу, як кумедно виглядали перехожі, на яких він дивився, і які стосунки були в нього з сусідніми каштанами та жолудями. Часом до цих історій додавалися навіть смішні віршики, які мала захоплено скандувала, тоді як віршики з написаних ним дитячих книг Софійка читати відмовлялася, байдуже відкидаючи книжки геть. А коли мама чи бабця наполягали, щоб зробити йому приємне, то починала плакати. А одного разу всі його книжки, які були у власності Софійки, кудись Зникли. І через кілька днів він побачив шматок паперу зі знайомим малюнком біля смітника під під'їздом.